היפופוטנטים חוק זה לא בצחוק. פינתו של רב פקח שועלי המפקד! שלום, שלום, שלום ושלום. יום גדול הוא היום. למה, מה קרה? כי היום אתה תסדר לאחי פרוטקציה, להשתתף בתוכנית שלכם ברדיו. מה, מה אתה רוצה? למה? נו, יאללה, תמשוך בחוטים. למה כל אחד מסדר לחברים שלו תוכנית? שילון לשילונה וכולי. תסדר לאחי גם פינה כמו שנהנו בך. אין לנו את היכולת או נו, מה חוץ? כדאי לך. מה הוא יודע לעשות, אחי? הוא שחקן נפלא, הוא סירב לתפקיד מה? איפה? הוא... נו, הוא גם משתתף בכל מיני סרטים, חדווה ושמוליק. שלומי. כל מיני דברים, גם בטלוויזיה, וגם על הצלוליטיס בקולנוע, הוא הצלוליטיסט. הוא למד מבחק, האח שלך הזה? ראה. הוא גילם דמויות קלאסיות בתיאטרון, כמו שושועשועל, בובו אבו עאש, דודו אדו חלפת. לא שמעתי על זה מעולם. כי אתה בור אתה! הוא שחקן מאוד ידוע, אחי, הוא מסתובב בחוג הנוצץ. אני לא מבין איך לו את הזמן גם ללכת לחוג, אבל הוא מסתובב. ואיך קוראים לו לאחיך? איך? שועלי. תגיד, מה בכלל השם הפרטי שלך? שועלי. המשפחה. מה הפרטי? מה? מה הפרטי? רב פקח. שועלי, אין לך שם פרטי. לא, אני יתום. מה הקשר? אין קשר, תקבל את אח שלי לעבודה, יצחקנו בחאחה, מה אכפה לך? נראה, נראה. נו, בחאחה, תן לי הבטחה. הוא שיחק בסדרה השעננות את הממ. טירונות, יש את זה לא, לא, לא. הממ זה המשה מונטיפיורי, זאת סדרה מה אתה דופק את המצח? זה השני, אחת השניות הכי עלובות שלך שאי פעם... אז תסדר היה... לי אחי עבודה, מה קרה לך? נו בחייך, מה קרה לך? לך אתה? אין, אין, עבודה, נו אין, אין עבודה, עבודה, אין עבודה. נו אין לך גבולות, שואלי. גם לא אין גבולות, פעם הוא טייל בנגב, הגיע למצרים, לערב הסעודית, לא יודע גבולות זה. נו, נו בחייך, הוא גם זמר, הוא מוציא דיסק עכשיו. איזה דיסק, זה, זה מעניין. גרייטסט היטס. נו, זהו. וזהו, הוא שם כל מיני שירים שיש בהם איץ. איץ מי פרדי, איץ אסים, איציק אשמיע גול, קוקוריקו, טרנגול. אחר כך הוא מוציא גרייטס איץ, גרייטס איץ. זה אוסף של האיצים הכי טובים שהוא עשה. שטויות נו, מה אמר לך? זה לאיץ, זה דיסק מוזר בחיום מוזל. באמת? כן. כמה עולה הדיסק הזה? זה... אין מחיר לדברים כאלה. מה אין מחיר? צריך לקנות, בן אדם בעד. לא, לא, מישהו קילף את המדבקה עם המחיר, פשוט. שואלי, צריך להתקדם בפינה. אז תסדר להחי תפקיד, נו, הוא בברנז'ה, הוא יכול לספר לך רכילויות על מרקו. מי זה מרקו? נו, מהסדרה, מרקו, הלב, הוא מכיר אותו. אתה יודע למה מרקו הלך לחפש את אמא שלו כל כך הרבה זמן? למה? כי אם תסתכל בסוף התוכנית, תראה שרואים את אמא שלו תולה נו, יושבים עליהם לחוק זורו ויצחוק, בינתו של אף פקח שואלי, המפקד! תפסל לכם את הטחנה! חברים נוספים תוכלו לשמוע רק היום, גבירותיי ורבותיי, באתר האינטרנט של היפופוטם, היפופוטם.co.il, זו לא בדיחה, היפופוטם.co.il, רק היום, התקשרו כבר עכשיו.